і несподівно сказав, а чи не замовити нам по черці житньої. Шоферові не випадає, покрутив головою Городецький. До того ж, сьогодні маю ще справи. А ви? Ви хочете, будь ласка. Люб'язний, гукнув він офіціанта. Той підскочив, усміхнувся, мовляв, чого бажаєте? Бобрусов витер під злоба великою білою хусточкою і попросив чарку хлібного вина та жульєн із грибами і м'ясом фазана. «Звольте хвилинку зачекати на жульєн», – вклонився офіціант. «А втім, зараз же все принесу». «Так от», – продовжив Бобрусов, Воно з'являється то у вигляді якогось змія Горинича, то просто як величезний змій чи дракон. Кепсько те, що я нічого не зможу вдіяти із собою, коли він, воно чи як його там, починає щось вимагати. Тільки Роговський замовив проєкт будинку, в ту ж ніч воно прийшло, поосміхалося, і я подумав, що таке гарно буде оту голову поставити на розі, щоб оглядала усю вулицю. Саме на рівні бань Софії Київської, завважив Городецький. Справді, борсов був спантеличений, я й не подумав. Тут офіціант приніс чарку і жульєн. Пан Михайло підняв келишок, побажав Городецькому традиційне ваше здоров'я, одним духом випив і апетитно закусив гарячою стравою. У мене склалося враження, що химера на вашому будинку, всміхаючись, дивиться на якесь певне місце, точку вів тим часом Городецький і дивиться уважно. Слово честі Владислава Владиславовичу е поживовішав після черки Бобрусов. Я просто розвернув ту голову відповідно до фасаду. Так вона добре розміщена. Побачимо, подумаємо, замислився Городецький. Має бути «Ще одна чи дві ланки?» «Які ланки?» не зрозумів Бобросов. «Нічого, не переймайтеся», заспокоїв його пан Владислав. «Ці сни з часом минають». «Правда?» по-дитячому зрадів Бобросов. «Так. А щодо спірита Роговського, подумайте, чи варто, «Надто часто з ним спілкуватися», – наче вголос голос думав Городецький. «Та я вже майже і не спілкуюся», – щиро запевнив Михайло Павлович. «Роботи у будинку фактично завершені. Ці роботи завершені», – луною повторив Городецький. «А які ж іще почнуться? Чи вже відбуваються?» Городецький намагався заспокоїти наляканих дітей і Корнелію. Та він і сам був роздратований, знервований, виведений із рівноваги. В ніч на 24 серпня квартиру в його будинку з химерами вульгарно погробували. Пан Владислав згадав серпневі дні, чотири роки тому, коли загинув юнак Кевліч, хоч тікай на цей місяць подалі від Києва. Брятке відчуття присутності у власній оселі недолюдків, котрі порпалися в речах господарів, відчиняли шухляди столу архітектора і забирали цінні речі, не давало спокою будівничому. Картина злочину зрозуміла і без поліції –